І боявся, що вона ніколи не прихилиться до своєї нової домівки, до нього, до його матері. І не знав, що йому зробити, щоб перемінити її, прихилити до свого серця. Він був готовий на будь-яку жертву, аби тільки вона подивилася на нього щиро і відкрито, як колись дивилася на Валерія. Іноді він починав сердитись, але одразу соромився свого гніву. Може, думав, було б ліпше, аби вона сперечалася з ним, відхиляла його послуги, але вона зі всім згоджувалася і на всі його запитання казала, як хочеш. Я хочу, щоб ти полюбила мене, якось крутнулася йому на думці. Але він не сказав те вголос, бо почував безглуздість таких слів. Володя гаразд зрозумів материнні натяки й приховані повчання. Він не прагнув вищості, проводу. Йому було досить її усмішки, її довір'я. Снідали картоплею салом, свіжими огірками. Він сам, закачавши холоші, лазив у густі йогудині і рвав їх. Це були перші огірки свого роду. Вони зовсім не схожі на ті великі, покручені, без смаку і запаху, що їх вирощують на гідропоніці А ці тверді, холодні, в шпичках Деякі з присохлими квіточками Хрумтіли і розпросторювали дивовижно тонкий запах Їли також молодий часник Спочатку пір'я, далі стебло І аж тоді головку з маленькими дзьобочками Усе це і огіркий часник він нарвав для неї. Це бачила мати і не помічала Ліна. «Смачно?» – запитав. «У вас так вилущують дзьобки?» «У вас?» «Це в них, у греків». Вона дуже часто казала «у нас». І Володя не ображався. Навпаки, іноді запитував, як на її думку буде краще. Ліна з тугою подивилася у прочинене вікно і враз схопилася і вибігла в сад, звідти долинуло приглушене ридання. Мати подивилася на сина, а він опустив голову і мовчки підвівся з-за столу. І чинив перше, подумав, що надто дорого коштує йому любов. Вони разом з матір'ю вийшли з двору. Він так нічого не сказав Ліні. Ліна сьогодні залишалася вдома. Не одважилася щось сказати і Христина. Ступила кілька кроків, зупинилася. Сувора й мовчазна. Ліна зрозуміла ту суворість. Свикруха не хотіла, щоб сусіди бачили невіщені сльози. Ліна вернулася до хати І там дала волю сльозам Серце її крає відчай. Вона вже бачила, що не одбудеться, Не обзвичається ніколи Що ця хата, цей двір, цей сад Залишаться для неї чужиною назавжди Що вона ніколи не полюбить Володі І не стане йому вірною дружиною А його співчутливість і добрість Ще дужче карали її. Вона почувала подвійну провину. Вона жаліла його. І чому зігнівалася на нього? Хоч розуміла, що це безглуздо. Ну що, що я наробила? Куди мені подітися? Де шукати рятунку? Яка ж я нещасна і нікому не потрібна? Тепер їй дужче, ніж будь-коли, здавалося, що вона була чужою в греків, що вони давно хотіли випхнути її заміж, і тепер, мабуть, радіють, що таки спекалися. От тільки зінка, мала, щодня біжить до неї, не вилазить звідси. Вона ще наївна і не живе розумом. Лінине серце наливалося ревністю, і вона почувала, що готова заподіяти Валерієві щось таке, Чого він не забуде до віку? Бігла в школу зінка. Заскочила на часинку. Ліна зачула в дворі її дрібненькі кроки, похапцем витерла сльози і заходилася прибирати постіль. Зінка щебетала, показала альбом. Учора вчитель дозволив їм намалювати хто що хоче, і зінка намалювала свою хату, а біля неї їх усіх, тата, маму, себе, Олю і Ліну, і в Ліне знову навернулися на очі сльози. Всунула Зінці в жовтий ранець шоколадний батончик, який Володя приніс учора, випроводила з хати. Мала могла запізнитися. Але щойно побігла Зінка, прибігла Тося, подружка. Подружка і не подружка. Справжня її подруга Тіна вчиться в Ніжинському педагогічному інституті. Приїжджає тільки на літо та великі свята. А Тося майже сусідка. З нею ходили до клубу, приятелювали. Тосі страшенно кортить почесати язика. Саме з його кінчика злетіла таємниця, через яку сталися й оцілінені заміжки. Їй кортить поговорити про них. Чого плакала, допитується Тося? Через свікруху? Свікруха як свікруха. Мабуть, згадалося, геш, а його ніде не видно. «Кого його?» – запитала, мовби байдуже. А сама розхлюпала з глечика воду, поливала квітку, поставила глечик. Тримтіла рука. «Валерія! Баламут він?» «Хоч, може, не зовсім і баламут?» І прикусила язика. «Біленька, пухкенька, вона зараз була схожа на гарненьку домашню кицьку».